Rugăciunea a 11-a pentru taina și mucenicea inimii. Doamne, Iisă Hristos, Arhereu, Cel Cerest, iubim, edim, Te săvim și Te rugăm, dăruiește-ne taina și mucenicea inimii, ca să devenim monași adevărați, să Te slujim fără de o sândă, să fim curați de orice gând trupesc, umesc și diabolesc, să fie pe cugetul și inima noastră, mintea noastră să fie curată și înalțată la Tine să se păstrege totdeauna între cele cerești, inima noastră să fie lăcaș și templul al tău și al Duhului Sfânt, iubirea Tatului Ceresc să se stălășluiască într noi, poruncile tale să împărățească în noi, ca să devenim monafii cei ascunși ai slavei tale, deci noastre să devină albe,